që është e sëfyrit, ka të bëj me agimin. Kështë që vëtë agim? Ne imit obliguar, si shtot Zotin Kuran, vëkullu, vëshërëbu, hatta jetë e bëjë në lëkumul khajtul, abjadu minel khajtul, esuatimin e lëfegjër. Hanë një dhe pini, dhe e sa të bëhet e qartë, drita e agimit nga nata. Tanit, drita e agimit, kështë nëse ne do të dalim, Në një vend që nuk është si Tirana e cila është e mbushur me smog dhe ti je brenda qytetit ku ka drita, ku ka pallate etj. etj. është e vështirë ta dallosh ashtu siç duhet dritën e argimit. Po dillet në një vend i cili të lejon ty që të kesh sy të lirë dhe ku nuk ka probleme me smogun, me tymin, me dritat e qytetit etj. etj. Aty shihet, aty shihet. Dhe normalisht unë dhe disa xhollar të tjerë kanë dalë dhe kanë parqet mes El, këtë çështje duke shkuar interpretimet, sepse edhe puna sa nërzbart tani apo jo, edhe kjo është qështje i shtihadije, pra nuk është se ka fix një shka. Përshëm u me për vetën time, kure kam parë këtë qështje, më rezulton nga 25 minuta më basë kalendarit, dhe i në 30, 35 minuta më basë kalendarit që dalohet, dalohet via në orizont, që do të të fillonë dhe dallon ti ndarjen e horizontit nga toka e don togën nga qielli bëhet një viz blu dikush thotë jo kjo viza duhet të jetë bardhë dikush thotë duhet të jetë kuqe e rëndësishme kjo pasaj është çështje interpretimit gjithashtu tani në ver tani në ver ti je i qetë dhe i sigurt se një gjysmë ore mbas kalendarit je më në kohës ti je i qetë dhe i sigurt Ka hoxalar që shkojnë edhe më shumë, ka për hoxalar që thonë 25 minuta dhe tolerancat zero, ka për i ty një që thonë 5-10 minuta dhe tolerancat zero, dhe ka për i ty një që thonë 20 minuta dhe tolerancat zero, ka për i ty një që thonë duhet me eq me kalendarin dhe tolerancat zero, kërso unë thejmë ja, jo, Allah vë din më smiri, po të këtë 25 minutë që në dimër, të këtë 30 minutë që në verë, i e në regullë. Më shprej Zotë Gjellë e Gjellalu, unë kam dalë disa herë dhe e kam parë vetë këtë punë, tonë, dhe me ndoj që, edhe, jo vetë mund, pa edhe disa hoxalar tjerë dhe me thonë, që kam dalë, kam parë këtë punë, kam matë këtë punë, në disa kodë vitit, 25, 27, e shumë të 30 minuta, gjdo gjë është bërë e qartë. Për këta është në e kemi thonë, nëse falët namazë i sabahut, me kohën e kalendarit delë pa namazë, qofshën këto synetet e sabahot, qofët këj farzi i sabahot, nëse e fal me kalendar del pa namaz. Për këtë arshtu jetë e komuniteti muslima në vitin e kaluar pa të bërë një zhjidhje, pa të bërë një kolon për imsakun dhe një kolon për namazin e sabahot. Këtë vit e hoqën, e hoqën, është punë e tyne, nuk është punë e janë kjo. Së duhet të ahishin, po nuk duhet të ahishin. Sëpse nëse njerëzit, unë e përstris, e kam thonë këtë fjal, qështë në ditë në parë ku ka dalë kalendar i rikë të viti. Nëse njërzit e falin sabahun me kalendar, dalin pa namaz. Pa sënete dhe pa falë sabahu. Duhet vonuar e pak të gjë, duhet vonuar 30 minuta. Ate në këtë 30 minutsh, që s'ka një akoma sabahu, am lejohet mu si besimtar të hadhet pi, të lejohet. Argumenti, ka thënë Zotin Kuran, hanë i dhe pini desatë qartësohet drita e agimit, hanë i dhe pini, është ajeti Kuranor. E përdejë sa ajeti Kuranor është këtë, atëherë, kështu duhet dhe projë. Shë që mbasë kalendarit, ti mund të ashtysh pa më rakë 30 minuta. Mund të ashtysh pa më rakë 30 minuta dhe Allah vë atin më smirin.